Вальчуки знову звертаються у прокуратуру. Косенко відводить погляд. Так, фотознімок готовий, потерпілого впізнано. Це і є ваш син Віктор. Нещасний випадок, був дуже п'яний. Стан Вальчуків описувати не буду, його взагалі годі описати. Я зустрічався з матір'ю потонулого хлопця, з Любою, як називають її односельці, і невдовзі після трагедії, і через півроку після суду, і майже через рік. Але в старе прислів'я, сформульоване ще Вольтером про те, що час втішає, уже не віриш, люба, невтішна. Вальчуки домагаються дозволу переховати Віктора у своєму селі. Сина їм, певна річ, уже не повернути, та минають дні, а до невтишимого болю долучається ще одне відчуття, яке не дає їм спокою ні вдень, ні вночі. Це відчуття того що причини загибелі Віктора до кінця не з'ясовані. Розшукують нових очевидців, які спостерігали, як тіло витягали з води, і тим очевидцям здалося, що пошкодження на тілі були. Опитують також тих, хто живе на березі ставка, і знаходять свідків, що нібито чули крик, а далі сплеск, мов би у воду кинули щось важке. Більше того, Вальчуки зустрічаються з людьми, які бачили їхнього сина Віктора перед загибеллю. У Калиніці нещодавно відкрили пивний бар, і Віктор останні години свого життя провів серед його відвідувачів. Селом поширилася чутка. Ніякого нещасного випадку не сталося. Віктора вбили і кинули у воду. 26 липня Ростислав Тимофіович, батько потерпілого, пише на ім'я прокурора заяву, у якій просить порушити кримінальну справу по факту смерті його сина і провести відповідне розслідування. Справу порушено, але жодних нових даних, що б подію, ще довго роздобути не вдається. Тим часом Ростислав Тимофійович сам з'ясовує, що перед тим, як піти з бару на ставок, Віктор залишив сумку з речами і документами у підсобному приміщенні бармена Бунецького. Чому ж бармен протягом двох тижнів нічого не розповів про цю сумку, хоч живе в селі Іванові поруч із Вальчуками, двір біля двору? Повідомив лише тоді, коли вальчуки зняли тривогу. Відповіді на це не було. Невдовзі у Калинівку прибув відомий в області розшуковик Матковський. Від дня загибелі Віктора минуло вже два місяці. З погляду карного розшуку випадок був елементарний. Спочатку обійшли всіх, хто мешкав на вулиці Береговій, чи не знає хто-небудь про обставини загибелі Віктора. Це так і зветься «поквартирний обхід». Ніхто нічого не знав. Потім Матковський знайшов усіх, хто був у барі ввечері 30 червня. Запрошував знову у бар і садовив за столи, хто сидів, де, того вечора. Одні йшли, інші приходили, та не пропустив нікого. Нікого з п'ятдесяти відвідувачів, ніяких особливих криміналістичних осяянь. Один згадував про одного, і порівняно легко встановили сорок сім чоловік. Не вистачало лише трьох. Ці троє спершу чомусь ніяк не давалися до рук та коли Матковський вийшов і на них, то виявилося, що саме вони сиділи за одним столом із Віктором Вальчуком. Хто ж вони? Студент третього курсу Вінницького політехнічного інституту Усиков, студент третього курсу Вінницького медичного інституту Стремовський і студент четвертого курсу Калинівського технологічного технікуму Королюк. Кожний з них спочатку прагнув довести, що після бару попрямував не в бік стовка, а в протилежний. Але невдовзі їх було викрито. Під час обшуку в квартирі Усикова знайшли годинник електроніка, який значився у переліку речей, що належали Віктору Вальчуку, і пропали після його загибелі. Годинник електроніка та сорок копійок. Про що подумав підполковник Матковський? коли побачив у книжковій шафі Усикова годинник електроніка із заводським номером 13 тисяч. Чи подумав про те, що студент-політехнік Усиков разом із друзями утопив Вальчука, щоб присвоїти його майну? А втім, коли й майнула така думка у Валентина Георгійовича, він її, мабуть, одразу ж відкинув, як малоімовірну. Королюка можна до уваги не брати. Він наймолодший з трьох і, напевне, не був у цій групі лідером. А Усиков та Стримовський, завтрашній інженер і завтрашній лікар, утопити свого однолітка через годинник, через сорочку, штани і кросівки, що були на Вальчукові. Аж 22 серпня, тобто майже через два місяці по тому, коли тіло було знайдено, прокурор Калинівського району допитав Усикова. За словами підозрюваного, того вечора він разом із друзями Стремовським і Королюком був у барі. Тут до них підсів Вальчук, який явно потребував контактів. Пив разом із новими знайомими пиво,